Track 16. Was können wir nun dagegen tun? Ich gebe Ihnen nur einige kurze Beispiele, denn genau das wird das Thema sein, mit dem wir uns nachher in den Arbeitsgruppen beschäftigen werden. Erstens, effiziente Lernmethoden einsetzen. Zweitens, kreative Arbeitstechniken benutzen, zum Beispiel Wortnetze bilden. Drittens, Austausch mit anderen bzw. von anderen lernen. Viertens, die eigene Einstellung überdenken. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und last but not least, fünftens, üben, üben, üben. Wie schon Thomas Mann zur Frage nach seinem Können als Schriftsteller sagte, das ist nichts, was einem in den Schoß fällt. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Geduld und stehe Ihnen natürlich jetzt gerne für Fragen oder Diskussionsbeiträge zur Verfügung. Herzlichen Dank.